jag heter Erik. Jag heter Jens <laughs> Och jag heter Oskar. Patrik. Och sen har vi även Nina. Ja, titta. Vi är hemma hos Oskar. Ja. Ja. I de hårda söderförorterna för mm -hmm. yes, precis. Ja. Yeah. Yeah. Det här alltså eh äh, Eller... Ja, det är en sån här vi kallar en skill En man bear cave. Man-bear-cave. <laughs> tänkte jag på att det är helt Man-bear-cave. Man-bear-pig. I mean, man bear Man-bear-pig-man. Man. Beard man beard, be be <laughs> Bearded-man-cave. Bearded-man-cave låter <laughs> <of> fantastiskt. <laughs> jag har hört folk referera till sina snubbers. Snubbers som har sett deras rum där de har sina serier, filmer, vad det nu Att de refererar till alla som ens man-cave. Jag tycker det låter så här. Det låter inte som... Hey, vill du... komma in i man cave? Nej, så? det är väl inte heller poängen med det? Nej. Det är, här kan jag få vara ensam med mina serietidningar. Det är väldigt vara att vara serietidningar. Det här är liksom... Du har mm. en... Stuff that I build. Ja, du har ju alla, alla dina vapen. Ja, de har jag inte i någon särskild man cave. Men hela lärmlandet. Under bordet. Under kudden. Ja. Borta i fönstet. Ja, ja. Och för obvious reasons. Ja. <laughs> Ja så kanske kommer upp igen så går vi det. Ja. ja, Ja. Jag tänkte nämna briefly det där Idag uh, nej, det, det jag pratade med dig om att du har blivit attackerad. Är inte attackerad, du ord men det var tre som har skrivit rakt mm. till mig. Folk kan inte Ja, men folk är... ja men jag får prata istället. Ah. Så <laughs> ah, right. um, och sen någon som indirekt hade eller liksom stora problem med det så mentala. Va? Psykiska. Problem med det så. Ja, sa jag sa. Som sagt, om jag får prata. Yeah. Det blir mycket lättare <laughs> yeah. att um, Ja, uh, och så jag skrev en liten förklaring till uh, vad jag egentligen menar. För jag tror det är väldigt mycket. Det är alltid så här: någon hör början på en grej, skiter i resten och jag är, är jättearlig att känna sig whatever. kränkt. Exakt. Uh, men uh, jag vill tacka för det dig, Oscar, för du påminner mig att man ska inte be om ursäkt för andra inte förstå vad man menar. Nej. Så det gjorde det inte heller, så det gör ja. Men ja, så vi att, får att se hur, hur det utvecklar sig. Jag har inte fått svar från dem. Som... Mm, då har de förstått vinkeln. Eller inte. Nej, nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. <här> <här> nej, nej det här är säkert inte... Alltså, det är svårt att övertala. Jag tror inte att liksom, man kan övertala någon... Alltså, det jag sa som, när de har fått en problem med... Är, jag, jag sa i stort samma sak. Jag förklarar bättre bara. Så bara lite längre. För det jag sa samfattade i typ två meningar I liksom, den podden liksom, blir det typ såhär jävla långt. Avsnitt oh, 34 handlar det om? Nej, 36 faktiskt. 36 handlar yeah. det om? Mm. Ja. Då kan man lyssna på det igen. Ja, för man... delar kontroversen. Ja, ja, men precis. Alltså, jag menar, om man, om man missar det så är det så Eller så kan man bara gå in på din, vår blogg, för det förklarar jag vad i pratar om. Mm. Ah, uh -huh. mm. Uh, vidare nästa, inte helt orelaterad, nästan... Okej, okay. jag, jag vet inte hur jag tyckte den här togen, varför de att två skulle sitta ihop. Uh, Dr. Love-grej <laughs> <laughs> ja. Dr. Love är inte här Han är inte här, men um, snart är det dags Det är, är avsnitt 38 Han kommer... Uh, avsnitt 40 ah. Så att, uh, klicka ner frågor till uh, skaggkast.gmail.com Via Facebook Eller uh, vi har ju den här ask.fm Slash skaggkast som man kan skriva där För om man tycker det är kul ah. Och där går det att vara helt anonym Så det, är, så det blir bra mm. Mm. Har Något mer Uh, ja, nu kommer det nu. Vi har lite lyssnafrågor Från Ask. Från Ask. Mm. Inte från dem Jo, det har vi också. Mm. För det är en standardfrågor som alla har. Mm. Men, uh, vad är standardfrågorna? Typ, vilken kan få en favorit. Kan okay, favoritfilm. Uh, lite sådär skit. Jag har inte gått igenom det. Uh, nej, jag har inte. kört Du får inte kolla Du får, du får inte se förra mm. Det är mer andra sak. Ja, men det var typ väldigt så här, så här vad, vad, vad, vad, vad tror du om framtiden vad för det bästa filmen du har sett? Vad är du nämn en bra film du har sett senast tiden? så Sådana... Sådana så så väldigt... Det roliga med den där frågan är att jag får den ganska ofta. Vilken film Just vilken film är den bästa... Äh, men, du vet, det är sånt som folk pratar om. Ja, absolut. Och vilken är den bästa filmen du har sett. Mm. Ungefär som samma fråga. Och jag kan aldrig riktigt bestämma vilken. Ja, men det är ju från dag till dag för mig. Ja. Alltså, mm. Kanske. Men säg okej, okay, jag vill ställa en fråga till dig. Nämn tre. Tre? Ja. Tack för att du sa det. <laughs> ah. <A little> <laughs> <three>. <laughs> <laughs> en, två, tre och Best of. Best <laughs> of, <laughs> Little One. <laughs> Behind the scenes. Ah. Eh, nej, de tre bästa filmerna i världshistorien det är Das Bort, Den ondre, den goda och den fule och Taxi Driver. Du varför du gillar Taxi Driver? Mm. <laughs> eh, jag gillade den här filmen innan jag började köra Taxi Driver. Mm. <laughs> ja. Jag har säkert samma sak ifall det finns någon film som är gitarrlärare. Det låter faktiskt så. Det finns ju en film som heter Tandläkaren. Det är inte alls samma sak. Really? Hur är det samma sak? För folk som kommer in på det, jag brukar inte sätta peta Nej, munnen. Nej, jag menar inte att vara gitarrlärare och tandläkare är samma sak. Men det finns ju en film som heter The Dentist. Så varför inte göra en film som heter Guitarrläkaren? He's gonna en teacher a trick or two. That struck a chord. Eller en skräckfilm No minors allowed. Är <laughs> det <laughs> <laughs> ja, en skräckfilm eller är det en gitarrlärare eller en, där, eller? Ja, eller en, oh, en romantisk komedi eller en uh... ja, det är en skräckfilm det är No Minors uh, okay, okay. Mm. eller ska vi göra till en fredsfilm och No Majors kanske okej vi kan försöka göra med den här storyn lite mer det handlar om mig eller någon yeah. whatever you pick Ja men det är ju också så det är ju värdeligt och så skriver ingen. mitt liv. Alltså det måste det, alltså det krä, alltså, ja, om jag skulle få mig skriva liv om, om, eller, ett liv ett film om mitt liv. Det blir ja det skulle jag kanske säga Jag går lite uppblåst. för det, man ska aldrig skriva en bok om sig dejligt. Fast, det, fast det, det, det händer ganska ofta. Det ja, frihet, det. ja och de som skriver de är oftast ganska uppblåsta. Inte alltid ja, ibland Alltså, det finns ju sådana så, typ, Johnny Cash en sån här. Jag tycker det är bra att han gjorde gör det. Jonamärken. Ah, ja. Jag vet inte om man börjar för tidigt också innan det händer någon på dig. Ja, precis. Nu händer något väldigt viktigt i mitt liv, Edition 2. Ja, men det är som är grejen, för det finns ju sådana för Johnny Cash Cashman 2, <laughs> Oskar Memoranda, del ett mm. Det var jättearrogant där. Jag sa att du släpper den nu och du klarar den för del ett verkligen nu. Mm. jag det ingen ja. om det kommer till. Ja, men när det att det går underverk. Yes. Mm. Um, det finns en course I films but fast du kanske inte klippar så mycket gräs eller hur? Good night. Han började blalla. Ett Mohammads morpappa. Fast det är inte såva så mycket du kan kalla det för en karriär det är. Nej. Det är han som skogar gräsklippa Ja, det är så, jag tror det hände mer sån. <tryck> jag bara, jag vet du, det är en Stephen King uh Long Man, det låter ju lite som En film som skulle kunna handla om det här Ja, egentligen <tryck> Long Man skulle det vara mm. Där, Så heter det, då, om vi får en tv serie någon Long Mour Man um, Okej, okay, vi börjar med den frågan kan vi um, Okej, okay, vi tar Den här ganska rolig uh, varför skägg? Vad får ni generellt för respons på er skägg? Var tror ni, varför tror ni en del kvinnor som tog i män med skägg? Jag tror att de med Moses att göra. Jag tror inte de med Moses att göra. Jag Moses att göra. Var, jo. Jag kan göra mig allt. Han, det här såg jag, vet inte, jag tror att jag på en bild någon gång. Men han delade på något stort vart. Yes, det, det är inte, ja. Men det var väl inte skägget, <laughs> eller? Han hade ett stort väg ja. enligt bilden som jag sett i alla fall. Okej, okay. så att uh, jag, jag kan... Ja. Oj, oj, oj, oj, Ja. Yeah, kan yeah. <laughs> din, din email i resten här, men jag kan, kan... <laughs> Okej, okay, uh, men det var ett motstås jag har aldrig hört någon nånting säga fan vad den killen är. En kille alltså, alltså, jag jag ja. tror inte ens på någon så du, du kan inte skörda där. Så vi ska ju projektera här. All right, men... Uh, mm. Jag vet inte va, men det är, det är bara nu vi snackade om det innan det vill. Ja, men det har blivit populärt tror jag. Men det finns ju alltså, jag tror det finns folk som kommer älska skägg ju... Inte att det inte trendigt Fanns det på 80 talet? Ja, det? Alltid det har alltid funnits. Men det är inget unikt med att ha skägg just nu. Nej, det är inte. Inte Nej. Mycket Det är det socialt accepterat att ha skägg just nu ja. I några år till. Du låter vi eller. Ja, dit. Ja, Nej. <laughs> Men minst när det sång gången, du skaffade dig skägg innan det blev populärt. Ja, det, det är inte innan så det länge som det blev populärt. Nej, Men var... du har skägg ganska länge. Ja. Så att, men mm. du, du är lite av en hipster då, får man säga så. Ja, det är en massa ja, självklart. Det är ett frälsoord. Ja, förlåt. Men, <laughs> om, om du känner dig på att du inte märka dig inte skräck. Alltså, du som rör dig väldigt mycket i, i klubbmiljöer, ja. så att säga. Det är en sån miljö som är väldigt liksom den uppvigliga folk till att kommentera på skägg, mm -hmm. har jag märkt. Mm -hmm. Och då måste ju du ha fått ganska många kommentarare, eftersom du är väl den här som har det största pegget. ja. ja det tror jag, eller inte tror jag, mm. <laughs> uh, Men, nej, alltså, man får ju tänka att, jag menar, jag hänger på rockklubbar och så vidare och spelar på såna, då har du då är det alla självklart liksom, så att, ja. men inte så där stora. Vi det, det händer Ja ja. Alexander bara det ibland Nej. Oj. Inte? Inte på annat mina? Kan vi kanske radera den namnet. Alexander. Vad <laughs> <laughs> <laughs> är det då? Ja men det är inte Okej, jag har ingen och någon. det är det, det du inte tål. Nej, ja, jag tror det. Nej. Nej. Kan de inte bara, det går som att säga dem. Jag har ingen aning om han gör det förutom att han har. Han sitter ju då och gör det. Ah, okej. Okay. Men han har inte musik längre, eller? Nej, uppenbarligen inte i så fall. Och då är det okej. Okay, <laughs> jo, ett, jo de, de skulle ha någon sorts turné, han och hans band i Ryssland, men de ställde in det. Mm. För att, liksom, det som musik går, går ut på. Jag har aldrig hört ens musik, jag sa inte ut mig för sig. Men, Nej. Uh, men det hade väl någonting med de här Putins lagar och med, tror right. Man sticker ju nästan ut mer. Om man jag, jag, jag, tror jag, jag tror det är de en säger för sig Men jag tror egentligen ingen som köpte några biljetter var det. Så kan det också vara. Så kan det definitivt. Ja, uh, vad skulle du säga? Jag man sticker nästan ut mer om man inte har skägg nu. Ja, jag funderar på att raka bort det. Jag ska lägga in något biljetiskt. Vad kallar man det om man säger? Tja, man, Nice. Inte skäve. Ja, oh. nice shave man. Fast det var så. Det var så jag menar, jag vad det ja, då, då, då har ju du har ju rätt alltså, allar har lite skägg men det är typ så den är krynt alltså ordentligt har ingen skägg men jag tror att han kan. Han skulle alltså mm. få, Ja. Han skulle passa i. Han är skäppiggrant för den där snäven alltså. Nej, ja. han skulle passa i. Han hade ju polsäng ju vet du. Ja, det är ändå ganska det rätt. Lite stora polsäng. Nej. Mm. Det är inte, ja men ja, jag tror att skulle ha skägg ifall han Det är det, inte så där som man blir lord i England Nej, man blir inte lord i England på grund av några polisonger Det är den gamla <laughs> <laughs> ja, precis. Men om du kollar på bilder polisonger. från den viktorianska tiden ja. Så har alla lordar stora okay, Candlebars ja, ja men det, det vet jag, men det är kanske inte är därför de De har liksom stora mattan Ja okej okay. ja ja men det kan vara så vi vet inte men nej alltså, det, det är väldigt äh, ja men jag märkte senaste senaste par åren så var varit väldigt Innan med sjäggbalansen mm. och jag det kan i sig ett tag eller vad vet jag men äh, det, det, jag vet inte det känns att nu varit så har lite två år minst av det. Med ja. mm. Mm. så det nu självklart ja så hur många år är vi kvar innan det här ja jag ger oss högst två mm. Mm. Och sen kommer vi vara coola Igen. Sen blir det i någon, i någon källare någonstans i 20 år. Tills man blir cool igen. Ja, absolut. Sen då pendlar man, pendlar man lite mellan att vara liksom cool och alternativ. Då, eller? Precis. Alternativ okay. är ju en helt ny form av cool. Men Men är man cool, är cool om alla cool. Har, har skägg? <laughs> ja, precis. Säger. Är man cool om det är något som alla har? Mm, skägg är väldigt individuellt. Ja. Inget skägg är likt. Men... Hey. Likt det andra <snar> eller? Ja. <aha. laughs> New York Times are coming. Men är det andra likt? Så okej, så du vill två år på oss? Jag vet inte. Du chansar so okay, ja, Jag kan, chansa, jag kan chansa på två, tre år det Kommer det bli som en revolt liksom? Kommer det bli, nej, alltså. det, är slut. det kommer helt enkelt att bli så att de här Bruno Mars och alla sådana slutar ha skägg på framsidan av sina album jag, vet, ja. jag tror inte att han har skägg i och för sig Men, men, alltså, men sådana där <laughs> Skägg kommer försvinna från offentligheten Liksom första linjen av offentligheten ah, okay, okay. Man får gräva det. Det lite djupare för du, att du, när, För länge sedan, när vi pratade om det här sist tror jag, Så hade du, du hade ju Skägg ett tag, och sen du av det Jag? Ja. ja, det kommer jag aldrig göra. Nej, men du gjorde det. Och sen märkte du, till, nästa gång du på krogen, att det är en jävla skillnad på liksom, hur mycket... Fy alltså, mm. female attention. Ja, inte bara female. Alltså, Inget det det, det. det är väldigt mycket svårt att prata med folk överhuvudtaget. Mm. Du fick inte betala öron. Du, we don't like you. Var, var, var, var hänger du när du pratar sådär? <laughs> <laughs> du var på kvarnen, sa <laughs> du. Ja, okej, okay, så gör vi inte det igen. Men så, alltså, då, måste du, alltså, då måste du passa på så under de här tre åren det betyder alltså, mitt alltså mitt sociala liv kommer att vara helt slut Om tre år För jag kan inte, inte ha skägg Nej. Och om tre år kommer jag inte kunna ha skägg För då är det inte coolt längre. Så då är jag fast lite i en limbo Jag tror inte någon ska se det som en snubbe som anpassar sig jättemycket Efter vad som är kort. Nej inte riktigt men nu ah, oh. Men nu råkar det vara så att Skägget som jag har Råkar vara socialt accepterat oh, yes. oh, yes. Och det har sina perks men så alltså, jag tror att jag visste... Är... Men sen kommer den här sociala accepteringen, acceptansen försvinna försvinna. Det den, kommer aldrig bli så likt. Nej, precis. Det kommer aldrig bli så likt. För alltså, tänk, det är, det är, tänk om någon snubbe i liksom jeans och... Okej, okay, nu råkar nästan beskriva kök norrigt, så det är inte mer än igen, men någon snubbe från alltså den arketypiska snubben från 1969. Han har skägg, eller mm -hmm. Och han har jeans på, så de sitter ganska tajt. Tänk om han skulle dyka upp 1985. Hända då. Det gjorde han ju. Chuck Norris, jag vet. <laughs> Utöver han. Så ja. vi bara jämför alla med Chuck Norris. Liksom han har gjort. Jag vill inte gå in på Chuck Norris för det är Nej, men det känns, det, det, det, det, det, det känns som det gjort. Alltså, då nämner vi det. Ja. Men po poängen är, är den i alla fall. Mm -hmm. ja, mm. inte riktigt bad. Eller tänk om någon snubbe flanelltröja och mitt mittbena skulle komma fram i, liksom på tv här. Det skulle bara vara what... Ja, alltså jag vet inte, jag skulle... Om han var i 20-årsåldern Om man skulle vara 35 då fattar han att ja, han är kvar där Jo det kanske, det, kanske, det kanske funkar ändå För att om nästa, nästa skägg vänder mm. Så kommer om Okej okay, med tre år Så kommer man vara 53 år gammal Ja men det borde väl funka ja, då, då, ja, ja men då är... Då kan man bära ett skägg med värdighet ja, Och det kommer förmodligen ungefär så likadan ut jag kan inte se vad som skulle... Nej, alltså jag menar jag... Ägg jag, alltså... Endast... tappar man ju inte, Nej, ägg tappar man inte. inte man alltså, inte, inte råkar men då tappar man inte det. Mm. Jag kommer till det här mm. Det coola liksom, då, då, då kanske jag kan komma in i mer det här. Om det, det, för det laget skägget är förmodligen grått, eller kanske du nog vitt vad vet jag... Eller dött. Eller du menar att jag är dödare och lovare? <laughs> nej, men inte för mig. Jag har ditt skägg. Ah, ja, ja. Du sa skäggkast. Ja. Jaha. Nej. Ja, nej, nej, nej Men, Nej, jag räknar att vi kommer spela in på poddar från någon av oss, någon av oss för ljusbegravning mm. Men anyway um, när, man, när man har grått eller vitt skärg, Då ser man väl såhär, man Då har lite där wizard-grejerna Man har i alla fall den där snälla slå mig inte <laughs> den vi den Så du tycker att Gandal har en snälla vi <laughs> Men det är inte så många som respekterar det <laughs> Nej, verkligen inte <laughs> Det, sådana här trålklartsskäggar är nästan lite feminina Om de är riktigt vita och ser mjuka ut Vita och liksom <tattom> platta Ja Och fixa med Mhm. Mm alltså, det... Jag försökte göra det en gång, det gick inte så bra <följ> ja, och, Jag tror man måste liksom göra i omgångar Och ha i en massa produkter det, det är ett projekt Vad gjorde du? Du försökte du tog en platta om och bara Ja, och ja. <följ> det, det är ju intressant Att man odlar det? skägg, man odlar mm, ju inte det, hår det Är sant? Ingen, odlar man ju faktiskt ja, är sådana. Mm. Så du får väl börja gå in med just den säkerhetskänslan. Alltså, <laughs> ja, aldrig nånting med alltså. du får bättre Ja, jag behöver inte förbättra mig. Nej, det är allt bra. Det Det ska behöva jobba in, Patrick. Du mm. måste jobba in själv. Ja, men du behöver bara låta det växa. Ja. Eller odlas. Det, det, har... det är Det är lite glest här runt. Ja, där. men det, det kommer täppas igen av olika olika Av Självklart, jag har Ja Jag kan lika ut. Det är det matematiska. Ja, Den här frågan tycker jag är jätterolig. Vi behöver inte gå in på det. Så. Alltså, jag inte, okay. Skriver ni malas inför varje episod? Alltså, har, har, har någon lyssnat en sådär? Jag tror att man kan skriva det här. Varför skulle någon för sig göra det? Helt? <laughs> Kära lyssnare. Nej. <laughs> ja, det är okej. Eller ta står det, det? No, no. Nej, det, det, det, det är där dina no, so, okay. Okay. Nej, vi skriver inte, inte varje. Jag trodde det går att skriva Det är en väldigt direkt fråga ja. ja, En så... tysk fråga Kanske ska anslöja så mycket av det här um... Kanske ska blir någon som, som... Spragskrivare <laughs> Okej okay. uh, vi det där är en lång så vi tar en kort uh, Okej, okay. vem skulle vinna Av Batman, Iron Man Och Oredan i en barslagsmål Oredan Alltså vad det? Ja, okej. Iron Man har överlägsna vapen. Men no, no, Iron Man har alltså han har sin Hulkis. <laughs> Oreddan har ju alltså, Iron, man, Iron Man. Och Oreddan driver en bar. Ja, ah, <laughs> <så> kommer han vill inte komma. Det så att krypto det. Det blir nästan klart Batman är lite wildcard. wild um... men jag ska säga det Oredan, han, han kan ju hela baren. Han vet ju vart alla liksom hemliga vapen och sånt finns. Ja, och vilka storspel som sitter Ja, <laughs> liksom, Vilka örfvas man kan liksom Ja, det är jag framförallt när han stänger. <laughs> <Ja>. <laughs> han, han har ju även sett att de har liksom en dux alltså försvarsspray bakom mm. barn ah, Ja. Ah, ja. Jag, jag vet inte, det känns som en typ av sådant som Batman skulle klara av det då. Då kan han krydda notan också om den blir för otvillig. Jag gillar tanken av att så här... Nej ja, men det är liksom kind of en fight to the death är <laughs> det. Är alltså det är för mycket inte men jag gillar inte att det, det är Patricks idé med att de sitter där och de, de, de två råkar bli en fight med de tre bara. Nej men det är ju Batman och Arman som är där och käkar. Notan blir för dyr för att så har kryddat den. Vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, Både Iron Man och Batman är typ med fucking jävla... Nej, de köpsar man som ska betala. Fast de är miljonärer då? Han blir inte miljonär av att betala sina den notar i Jag menar att han kan krydda något som ett Vapen Om de drotser så. nej nej nu får du den Annars lägger jag på Ja jag förstår det blir jävla läskig hot För någon som har flera miljarder Att kalla och slägga på en par extra öv Och notar ett Jag tror ändå att Oredan har ju Han är på hemmaplan Vi bara förutsätter det här Jag tror att Oredan är den enda som kan bli arg på dig Om du inte säger att det är han som kommer vinna Ja, betyder. det är så lite tror jag så jag ser han så ska vinna. <laughs> typ så där förna så jag är där kommer jag få massor mer kul utan ifall inte jag säger att ja. du kommer få krydda nota. Ja, oh, yes. Eh, uh, okej. Okay. Is the taco check? Alltså han kommer långt an kom, när jag tror ja, men, som sagt, han men alltså sagt, och det vill nog nästa vinna när någon annanstans eller vet jag inte. Det är svårt. Om det är på Vallmarsen. <laughs> um, ja, som ligger mitt emot. <laughs> ja, då oh, yeah. uh, yeah, tror det. Ja, ja, that's our normal arrangement. Jag tror fan vi där kommer det kommer det, kom, det vara på någonstans så allting händer i där. Um, Men, nej Erik du har ju sagt att Batman typ tar alla Ja man hinner planera igen Men kanske inte hinner planera så mycket i med... Men nu är du så. också Då. Men å andra sidan så kommer jag inte hinna planera någonting Om Alltså oredan öppnar istället Han vet ju hur <laughs> <laughs> Batman har runt där så mycket innan du planerar Hur man ska ha gärnan liksom till typ 50 kilos <laughs> Såhär <det. laughs> Ja fuck it Oredan säger jag ja. Är vi överens om det kallar vi nu Ja He better. Ja, annars blir pinsamt. Jag, jag vill inte ha hela Batman som serverar oss ölet på. Vad är det konstigaste du har hittat i ditt skägg? Jag stoppade in en där, Sen glömde jag den där igen. Och sen, sen hittade jag den några timmar senare. Det är en väldigt ointressant historia. Men... <laughs> så är det. Äh... Men jag har sluggat. Det blir svårt. Ja. Nej, alltså... Jag, hittade, jag hittade. All en, Alla all slags matrester. Mm. Mm. Ja, var det okej? Okay. Jord. Jag hittade ett plaktrum i mitt skägg. <laughs> det var så här för förr i förra tiden när vi spelade live så när jag skulle köra någon tapping-parti mm. så brukar jag alltid slänga plaktrum på pannan för det var man, man liten vanligt Det var mm. där. Precis. Men någon av dem väl ner, antar jag. <laughs> alltså, det finns så det kan fler timmar efteråt på vägen hem. Ja, då hittade jag plaktrum <laughs> upp det på pannan. Alltså, nej nej, <laughs> nej, nej, nej, man <skratt> gjorde en facebook. Ja, Kasta upp jag, den i luften och fånga den. Yes. Vid alltså, ja, för det var väl okay. med stage moves. <laughs> men nej men nej jag har satt ut en panna det var inte då. Helt äckligt. det låter kul men egentligen är det ganska äckligt. Inte drar alltså, som man vill bara... fast därför gör det till massa piss och svett i pannan. Inte så mycket piss i men det finns finns något att ska äta nej, men... den sen heller det Skulle det vara? så Men det blev jag, jag hann ju bli ganska full så jag hann ju um... Uh, jag hade glömt av att det hade hänt. Jag var väldigt funderande om varför någon har stoppat in exakt samma perspektiv som jag brukar använda i mitt skägg. Vem var det som gjorde det? Ja, men jag satt där och funderade på så här, alltså, någon, vad, vad är någon som försöker att säga? Prakt, prakt, good joke. Ja, men, här, jag var väldigt så här, haha. Så här, fem timmar senare, så... Fattar du vinken? Ja, alltså det var lite Men det är ont hittat dyrd ett mat Ja, men jag tänkte att man kan aldrig nå till botten av ett skägg. Typ. Man når inte riktigt in till dyrden. Det höll inte så mycket rätt inte vad som finns där. <laughs> alltså det är så ni har satt för mig nog en glägrotta. Alltså vad Jo, vad sånt alltså, man kan ju röva. Nog... Men det är så tätt liksom. Så tätt är inte på Det är så tätt. Nej, det vill ju täta i mina fingrar. De de låter ju inte att Nej, men vad är det tror du finns där bakom ditt hårstocket egentligen? Vad okej. Okay. Det är en helt annan dimension liksom. <laughs> Ja, det, men det vi jag att det hänt mig när vi var han där uh, vi vi i försvant och den hamnade någon Jag vet inte. Någonting har hänt i försvant bara. Vad hon är då? Jag lyssnade i kött Vad hände? De var borta hela enkelt alltså. ah, alltså, Ja, vad säger du? Alltså, Men ni går tillbaka ah, Ja, det är huvudsaket um... <laughs> ja. cool. Jag vet inte hur vi ska svara på det här Färdigt hållet uh, Men vi kan ju försöka Vem av er är bäst på att hångla? Hur fan alltså... Jag är ganska bra Alltså, jag <laughs> No alltså, alltså jag ser säger så här, jag ser rimligen jag, jag är Ser på ett på det. Nej Nej jag bara no en tår. Nej fan. Vad bara för någonting Det var en bit. Nej, Vad kommer den packen i Bron? Hur mycket över du för tillväxt alltså, Inte Alltså tror... dagligen. Nej, nej, det var okej. Okay. Men det är svårt då liksom. Hur kan man, alltså... Men det kan vara en talang också. Det är ah. inte bara nej, alframen, nej, Ska vi ska vi ringa det <laughs> <laughs> Han skallar från ett till det igen. Uh, det här är det med skicklasser hur jag ska få hamna. Det här är väldigt viktigt för mig. Svara högt. Det är säkert, det är säkert väldigt populärt. Nej, det går inte. Du kan väl veta. Sorry. Nej, vi får väl ha någon. Fast får... alltså, du brukar alltid vara jag vann när du hånglar i den här Vad sa du? Jag vann. Ja, men jag vet veta vad. Jag brukar. Nej, jag brukar inte göra det. Det låter som något man säger efter man har allt sex. Det är vinden som man hade sex med och man kom först. det där det är såna kommentarer så jag kör inte. Nu. sex, jag vann. <hör> Oj, vad det gör ner det. Nej. men berätta Aj, vi hade sex igår. Ja, vad bra. Nej. Vad var det då för förlorade? Jag måste köpa öl mestig. <hör> Aha. Ja. så jag hoppas det var ett duktigt bra saker på det. Uh, Okej, okay, det här är en typisk här fråga som sidan bara slänger med så vi kan kolla på den. Det, det vi behöver inte svara på där för det är jättedrolig. Om du skulle ta någon på en rundtur i din hemstad, vart skulle du ta denna först? Hem till mig. Alltså, <laughs> ja. alltså jag dömmer från typ föräldern för när de är hem på besök så... Så blir det väl mycket kokig bara för det där har jag väl. Ja, men locknäs. Liksom. Nej, vi har inte ens med det. Nej, men alltså, om jag får sakta på gång. Ah, okay. uh, ja, okej. Nej, men jag, jag har faktiskt äh, äh, en väg liksom. Det är väldigt fint om man går ner i klokke vatten. Alltså, var växer du upp då? Vikör. Ja, typ. mm. äh, inte, liksom, det är så. Ja, typ. Ja, men det är ganska nära. Skulle du, det en ha, barn, eller? skulle du ha My Hometown av Bruce Springsteen på högtalaren när du visade yeah. runt den här personen? Nej. Han skulle alltså, sjunga i en a <laughs> Eller skulle ha John Mellencamp, I was born in a small town. Uh, alltså, nej. Vad heter det här <laughs> uh, <laughs> mm. då? Men oh. det. Village people Village people. Ah, okej. Jag ska okay. om att vi är ett litet ställe. Det är ett litet ställe först ligger i Stockholm. Ja, det ligger mer i Stockholm än jag. Län. Jag är säker på att det är ganska nära. Det är samma saker. Det i det. Ja, det gör det. Yes, ok. Ja, nej vet. Alltså, ja. Det finns inte sär mycket i Kalhäll. Jag vet inte om du kallar det för min hemstad. Så alltså, jag tror att det skulle nog så här, ta något lite roligare. Du skulle Men... ta en till Macleod. McLean heter inte McLean. <laughs> Nej, heter det McLean till honom. Ja, inte McLean. Har, har du inte <laughs> startat this? McLean? Det, där oh, okay. det är där men... <laughs> ja, men... <laughs> jag kommer ifrån. Ah, okej. Alltså, hometown. Men som en rengöringsprodukt. Ja. Du kanske väljer Bruce Willis över en rengöringsprodukt. <laughs> jag kanske vill ha en rengöringsprodukt. Jag lägger typ som så, uh, så, så missmerknamn. McLean. Inte McLean, inte McLean. Uh, jag, skulle, när man jag tänker, alltså, jag har inte varit där på typ hundra år. Så jag har ingen aning vad som finns där. Um, men uh, inte så mycket så. Men, men finns det några sjö där? Eller finns det Det är, är inte vid kusten Nej, nej så alltså, det fanns ingenting där borta alltså, alltså, Jag minns Min skola och typ, där bodde Min skatt, alltså huset bodde så. Okay. Uh, det, det, det finns så lite där Så inga, inte, nästan ingenting i olådet finns ju som man kan kalla Street View På Google Maps så det, det är Ingen bryr sig om att kalla på det där <laughs> mm. Oj uh. oj. Det är på landet lite så jag vill bara dit mer och mer på varje gång alltså, du, du, du kommer bli så besviken på det stället Nej, det är inte kommer att bli men Det, ingen det, det där är ett sånt ställe som Rambo kommer till och blir trakasserad av kyriffen liksom. Jag tror inte de har en kyriff Ett ställe som Rambo kommer till och passerar rakt igenom <laughs> För att han inte ser att det finns en skola och ett konstigt hus <laughs> ja. ja, men absolut Om vi kör den här roadtrippen någon gång, kan vi gå i mm. jag peka ut huset Men mm. jag tror inte det på på Taco Bell varför det? För det finns säkert ett Taco Det är klart, det finns väl säkert. Det finns ja, jag har alltid ätit på Taco det är, Och jag har hört så mycket snack om det. Det är tacos. Oh yeah. <laughs> du vet att du gör en Taco Bar här. Ja, men det är inte samma sak. Det är typ samma sak. Ja, uh, nej. Men du vet du? Du har ätit på Taco Bar. Så precis. Ja, precis. Då kan jag inte avgöra. Men jag kan avgöra. Ja, men jag litar inte helt på det. <laughs> jag ville inte behöva säga det, men... Så so, okej, okay, så so det du tycker jag ska göra om jag... Skulle visa någon i McLean. Jag ska först... Mm. Vilken kan vi också gå på. Ja, jag vill gå på alla såna här coola market Jag Watch the inte finns if you doing. Jag tror Alltså det finns i för dig. Ja, men. Eh, <hör> ja. Uh, ja, så jag alla övrigt exotiska så så så Exotiska för mig i alla fall. Ja. Det kommer lysa att det här FC är nästan exotiskt för mig. <hör> ja. Uh, det kan vi säkert <hör> styra på <hör> ordna. Jag har typ på en gång Det var väldigt liksom. Cool. Ja, det är kyckling i sådant. Ja, jag har åt en hamburgare. Men var det nästan Närmaste KFC finns alltså för... tror jag. Nej, Nej, inte det? Nej. Nej, det är Starbucks som finns där tror jag. Ja, ja det är typ samma sak Det, är det. finns ju alltså, i Sverige. Nej. Finns det liksom i Finland? I Danmark tror jag det finns. Jag mm. är ganska säker. Jag tror det finns i Polen. Ja, vet, det är det. I, i, i Polen. Det är jätteroligt i Göteborg Nej. i till det centralstationen. I göteborg. Ja. hand. Ja. Mm. Centralstationen i Göteborg där så som heter det, Nils Erik terminalen och sånt mm. De har någon någon sorts som har samma logga som KFC Med ett N istället Som Nils-Erik Terminalen Fried Chicken <laughs> <laughs> jag bara såhär Hur kan komma man med det här? Det kan inte vara helt okay. KFC finns inte i Sverige Det är samma sak Man kan inte bara öppna ett här. Du kan inte åka iväg till något land McDonalds McDonalds Om företaget inte finns där så kan man väl göra det McDonalds McDonalds det. det här Men känns det som Okej okay vill ah, du, du läsa en långa här inte. då. Oh, ja. <laughs> ah. Ah, jag ser du. Vilket djur anser du att vi klarar oss utan och därmed kan utplåna från jordklotet? Kör då. vilket djur skulle du helst vilja vara utan människan? Var skulle du ta vägen om jorden blir invaderad av zombies det pratat om. Det är där vi ja. Vilken låt är den du skäms mest över att du riktigt diggat? Okej, okay. jag jag en... cyklister det en kan man ta bort från tycker jag Cyklister är inte djur ja. <laughs> Har du sett dem i trafiken eller? De är nästan djur Jag skulle um, nog inte... Det är väl som cyklister tycker att de är taxiförfäder ja, <laughs> du, du, du, du, du får att låta som det är någon slags ömsesidigt hat Men alla hatar cyklister ja, ja. Lika mycket ah. Kanske extra mycket, ja <laughs> Okej, okay. bara Har du uh, några okay, djur? vad djur tycker du har klarat sig Skarmar är väl ärsamma som fåglar. Vilka? Han har jag själv sagt? Det, Nej, sparar de här. Skarmar. Nej det. Fåglar som skiter ner över ödelskjarmar Så att han är vänner på. Ja, då tror jag att tycker det reagerar det. Kanada yes, pratade jag. Det är varför då. De skiter över att vet du, väl bättre bara för du just nu har en personlig de, de skiter överåt. Ja men jag vet men det, det händer någonting Du ja. förstår vart jag på väg. Att... Det var inte Kanada, det var väl en mås. Jag, jag satt i, i lite mås i Köpenhamn. Lite. <laughs> <Ett, ett>, Fyra <ett. här> tre stycken kroppar Jag sa till Nina att sätt dig inte här för det är bajs där jag. Alltså varför skiter det här satt du satte mig vid vid här <här> där istället? Jag satt jag med bevidd också. Det visste jag inte när jag satt med. Ja, alltså där finns på där finns på bild. Ja. Ja, så därför men du vill inte blev måsar. Kanada gäst. Okej, okay. okay. för att de bajsar De bajsar, det är ju så stora liksom nästan mm. som De har ju skit fast överallt mm. Men särskilt lite håriga och fjuliga Okej mm. mm. Jag vet precis vad de är, mm. Nej, men, det är det. Äh, jag, jag är inget fan av dem heller egentligen Det, det fyller jackor också de ska Skarvar, skarvar mina bara, ja. kommunen sätter ibland ut skottpeng på skarvar Så ja, då blir jag skurad man får faktiskt åka ut och skjuta dem Och sen så kan man lämna in liket Men nu ska man en cash för det Alltså det låter som någonting som man kan Det var inte som på skater förut mm. Jag för mig det, mm. det, mm. det. möjligt? Men, men alltså skarva då skulle man kunna ta ett gäng öl Åka ut med en båt och gevär Och bara köra på Det låter så ja, Kan man få liksom eh... Hur mycket får man 20 per? Jag vet inte, jag tror det är så mycket. Myggor hade samma kylomöggor i gästerna Om man fick en kilo myggor så kan man faktiskt få mycket pengar. Fast det är väger ju inte så mycket så det måste vara ganska många. Det blir mycket klappande. Det är har annan, sån här elhistoria. Just en elhistoria bakom bilen. som man bara åker och skördar. Men du måste man skörda en liten E4, 10 mil, fick jag upp ett och ett så, okay, men, okay. men kan man liksom Tjäna pengar på? Det jag tror, så det så var det. ganska mycket pengar när de var. Jag tror, 40 000 Per jag, hela, jag. kan ha missförstått en. Ja, det låter <laughs> borderline så. inte jag. det tror inte. Jag har skrank Ja, så men det är klart du tycker det. Du e tror har heller Ja, alltså hela tiden. Ja, vi var ju, jag, Jens, jag, jag, jag var hemma hos Jens var när jag spelade TV-spel. Och det jag upp lite mm. så här. Har uh, oh. Som så, stora väggar Som de, inte lite. Men, men de är äckliga. Men, ja, men de, de flyger in i munnen på när man sover. Jag... Mm. Ja. Så att det som ändå varit uh, Jens har gjällt jävla... alltså, det. jag får. Uh, mm. Well done bro. Jag har skjutit ihjäl en sån, Nej. Jo. En som med en ögon en gång. Jag laddade den utan kul och kött bagas men men det mm. var så, mycket, så högt tryck att hetingen som det var den här gången gick i två delar. Och han ja, som har stängt ja. den då bara. Eller där försvann tror jag. har hur långt längre vi kör? 35. Uh, vi kör lite mer där. Uh, men det var ju många frågor där tillbaks. Ska vi... Uh, jag, jag tror att ni sa vilket djur jag skulle... Jag tycker det är onödigt. Vilket? Ja, vi kommer inte... Vi kommer inte ja, ni, ni sa ju ni det här. Jag tror inte jag sa någonting. Um, hmm. Det är inte okej att säga barn, antar jag överlag. För du sa du fick inte säga cyklister. Vad sa jag? Klister? Cyklister. Cyklister? Det fick inte du säga. Att... Vilken du? Ja, jag sa nej till det, det Okej. Okay. Men... Um, fan. Um... Dan Fogler. Okej, okay. Dan Fogler. Du sa han det. Yes. Han är en väldigt snygg man på sitt sätt, antar jag. Okej. Ja, han är ju två så av, så vet jag så att. Han är med i kompeten för Pelle och så. Oj. Oh, yeah. <laughs> jag förvånar mig inte. Nej, han är aldrig det. Han är till Jack Black Light. Och Jack Black, ja, så det är samma sak han är Taylor Levine. Uh, Tyler Levine. En skådis uh, som också lite så såhär... Den svarta sammen? Nej, äh? nej, nej, det är inte jag. Vad heter han heter? Taylor Martin? Nej, det är inte jag. Skitsamma. Taylor Martin gör väl gitarr? Jag vet inte det. Nej, fuck it. Whatever. Whatever, samma, det är inte det vi har. Det. Jag tror jag skulle... Um... Mygg. Bort. Mm. Nä. Mm. Mm. <laughs> vad gillar du då? Nu <laughs> ja, går du på nationalklinjen från Norrland. Ja. Nej, men jag, jag vet inte. Jag inte gillar dem direkt, men jag, jag, jag tycker att de hör sommaren till på något sätt. Och varför, det, det är som en... Oj, jag skulle inte sakna dem alls. Nej, Nej. jag skulle inte. Jag skulle sig. Även om du står så Ja. Så... Så, så, där. ja, ja. Mm. Om jag vill liksom... pigga upp. <laughs> om jag vill klija mig själv, då går jag typ på att använda sån. här. Så, nipon, ja, jag tycker jag att man, var, liksom, man får något, något att fokusera sina frustrationer på. Så du tycker det är, det är kul. Det är själv. Man inte ja. så, vänta, så, <laughs> det, det är ju att du gillar mygg för att du får det lite jobbigt. Ja, lite jobbigt. I är lagom doser. Så du ska ta resten av, av det. Och okay, en grej man ska veta Patrik, tycker du att aldrig mygg va Ja, det är aldrig. Inga. Jag tycker det är så äckligt Han vi säger blodiga och. Så de vänger kvar bara. Ja, det, är det är bättre det att spruta in det istället och tar ditt blod. Spruta in giftet. Jag, jag tror att det är, gift, alltså det är farligare att töda om de har bultbitar och klemmer ju ut alla att annat blod alltså, man så det men det är inte så att de går i de där runt där upp på 40 liter. Alltså det är inte som att man käkar 40 perser i ngår till dig. Nej. det. E det. Nej, nej, jo, det <laughs> jo, det är inte så det de Men det funkar ju inte så. Alltså, inte. Nej. Nej, alltså, de suger en gång sen aldrig mer. De, de, de, de, eller, de, om de suger en gång till så sprutar de inte in det blodet. Men om man dödar dem så gläms det väl ut? Nej, jag vet inte. Okej. Men då måste du älska fästningar då. Nej. Det, det, det, det är för roligt. Fästningar ju De kan man låna. Nej, ja, alltså, alltså, nej. Det är väl ingen som lever på fästningar? Det är inget djur som äter dem faktiskt. Det är fåglar. Få, du få, få, få, få. gud. inte säga De är små. Tväll ja jag tycker så mindre men det är, är det någon som äter löst mm. det är massor av små, mm. små som man <coughs> kan ta bort också förstör från ah, yeah. alltså, jag tänker så här. För att mygg, jag tror det är någonting som äter dem har förstått. jag tror att spindlar äter dem Fiskar, okay. Fiskar äter dem okay, vet du vad de kan inte någonting annat äter groddar mm. men nej de kan inte någonting annat äter för det är samma säger liksom visat Uh, du, vart brukar handla här? Du har, du har en Ica eller där? IKE och Consum. Okej, right. säg att båda två... Säg så vi, vi ligger längst bort. IKE. Okej. Okay. Så so, säg att Consum läggs ner. Kommer du bara fuck it, jag svälter nu istället. svället? Eller så hittar du någonting någon annanstans så du kan hitta mat. Ja, ah, du leker Malcolm här. Yes. Nature um Life finds uh, a way, uh, uh, uh, exactly. um. Ja men jag tror såhär, om de inte om de, som äter mycket där fan där, om de är för dumma för att hitta någonting annat Så bara såhär, nej vi, vi, vi dör nu bara Då är det deras fel, de fyller själva Så alla fiskar dör och sen så... Inte alla fiskar <laughs> Jag har ingen tunn om att jag tycker inte om fiskar <laughs> I, Det är ju lite kolla runt du sa någonting väldigt kontroversiellt För alla vi som kunde bara fiska Nej men alltså, ja de är lite läskiga faktiskt Fiskar? Hur är fiskar läskiga? De ser så stjärlösa ut det det där. Det, <laughs> det så inte jag var, jag skulle, det, skulle att kunna många, jag var, att för, Ja. Så det är okej okay med om alla fiskar skulle dö. det är det, är, att, det, är det är inte sushi, det. Välkommen till österzon. Mm. Jag tycker inte de. om fisk. Okej. Okay. Nej, det är inte jag. Heller. Jag jag fick den på anklagelsen idag. Att, eh... <laughs> okay. Nej, jag satt åt sushi och sen så var det någon som frågade mig gillar du fisk eller sa nej för jag ogillar fisk. Jag tycker inte de mäter. Så du tvingade dig själv för det. Nej, förutom sushi, det tycker jag jättegott. Ja, uh, vilket djur skulle du helst vilja vara utöver människan? För då faktiskt att vara människan Men, <trafiljär> att I och med att vi sa lite historiefrågan Allt annat är ju ett Homo erectus okay, Vi skiter i Oskar Vad skulle vi vara? Röd Okej okay. uh, Röd tfärp, Nej, vad heter han? Röd panda Röd tjättbjörn finns inte Nej, det borde finnas Röd panda Vad gör de? De är som panda Vad gör de inte liksom? Ja, de är Sten gånger skulle jag kunna tänka teckna Att bara chilla Äta Åka ner Se lite pervers ut De chillar bara de är lugna De tar allt som kommer. Naja. För... de kommer. De, de är höga hela tiden. Ja, ja det gör de. Det, det är naturligtvis. Det är, det är något med de är glad än de äter. Så vi borde förbjuda... Det eller, vi vi borde till <laughs> <laughs> Vi borde enligt alltså, vissa av dem som blir varje <laughs> på avsikt 36 uh, ta bort det, det de äter också för de blir höga på det. Det är mm. inte, bra. Mm. inte bra för dem. Okej. Okay. Uh, ja. Kvalet när de sover det här, 22 timmar per dygn. Härligt. Och sen så de höga resten av tiden Det låter som vissa jag känner lite Men tydligen det är roligt Jag fick höra att timmen kan vara ett aggro jag bara hur otur har man Om de inte får sin fix Jag tänkte mer såhär Hur gällande otur har man ifall man fick Pläcker in de två timmarna Och dessutom gör en arg Eller så väcker man den Eller så väcker man den efter alldeles för kort tid Alltså hur den jag vet, inte, jag vet inte hur länge en koala lever, men man kan ju räkna ut det hur många timmar den är. Det är inte många timmar den är, vaken, utan... det är Inte jättemånga. Jag skulle vilja... Ja, alltså en katt skulle jag ok Katt? Ja, det är mitt, mitt svar också. En riktigt välgöd katt. snar som inte kan gå, för att benen räcker inte ner till marken. Man ja. är född på gåslever och... <laughs> Yeah. Ja, jag skulle bli alltså jag vill, jag vill vara Garfield eller så Och ha mm. något namn som inkluderar Mr. eller något sånt där. Okay, Mr. Color blir Mr. upp till tio år gammal. Alltså det är hur många mm. 3000 dagar. Du försöka göra lite matta. 3700 dagar ungefär. 3600 right. ja, Du får ju det vara Captain Matt. Uh, varav ja, jag vill timmar varje dag sedan en vaken. Mr. Button så, typ så heter det. Ja, Mr. Oh, Buttons ska man äta det. Och man um, man bor ja här herrgård, med vi. en ensam gammal dam Ja Och en butler som tar hand om en tar mm. ta den verkligen hand om en ja. Det är det som är grej, man vet inte Det blir en vä väldigt massa tafsade Som man kanske inte vill ha Föra tiden om man är katt Alla ska hålla på att leta på det Men det är typ så, men ja, det är så jag har det nu i alla fall <laughs> De gillar ju det i och för sig Ja, jag är inte Ja, men jag skulle ta en katt Alltså, bara såhär, softa Ja, så länge det är så länge det, det är okay. det okej Det hela grejen Det känns lite grann som att en dag när inte skulle välja katt Är det att det att hamna hamnar hos Någon dålig ägare bara Eller typ inte får den här alls Men det menar som simgångare du har är det dör, Det är ett säkerhetssäkort mm. Ja, just det Man får inte välja, man får inte välja sin liksom... Nej, jag tror inte man väljer Men jag, att du får välja gren. Om du gillar den gren, ta för break För du kommer aldrig hinna komma loss Om <laughs> du dör det är sant du säger. Uh, koala kanske, men de har lite mer, de har nog kan de göra på sig De är rätt snabba där när de vaknar. Men jag har sett en gång jag vill hinna massa kan börja skjuta upp det alltså. Så att man känner sig verkligen som ett sätt att skjuta det. Imorgon ska jag gå kanalen igen. Imorgon ska jag verkligen ta med en krok. Imorgon ska jag börja gå åt en annan grej. Men alltså hur hinner de föröka sig då för de, de gör de det på på allvar för annars skulle de dö ut. De kanske kommer för tidigt. Det kan vara väldigt roligt. Ja. Alltså, du vill vara. Jag tror också att katt. kan. Oh. De det känns att de är så kloka och de vet mycket mer än människor de vet. Fast de är små psykopater ändå. Nej, de är. Sociopater. Jo, sociopater. Ja, sociopater psykopater. Ta ja. med det, Tomara. Jag tycker det De roligt om alla har ju sina egna personlighet. Mm. Men alla har ett gemensamt mål att de sätter sig själv för alltså för en mil för alla andra. Man jag skulle kunna bli just det, det känns okej okay. Ja, visst, du, du är självvisk och det är okej okay. Ja, man är själv på ett sött sätt Men det typ så här om jag, <laughs> typ jag Säger typ Säger att man är, man är katt Och ens whatever Ska uh, gå och lägga sig Och det går inte för man är det för katt, de, de kommer in så Där ligger man i sängen Och, så här, och, har, så här, snort och det är snott en massa plats Så det är inte, åh, han i sängen Om jag gör det som är människa däremot Så det är så här, och, inte alls lika det inte <hört> katterna gör ju alltid vad de vill. Ja. Måste... Det, går, det går inte att se till dem. Det är till... ju lite sätt att säga ju så att just när äter gott, om man ska ta upp bordet lite av det. lite, är det lite irriterande, är man liksom så att man har lite så, lite sätt Om jag gör det, samma sak där. Vad? Nej. Om en katt gör det, då måste man ju visa att vem som bestämmer. Sure, men det, är men katten det är ju det är ju det är ju katten som bestämmer. Du vet katten om ja, Men det sagt, och det, det, det, är här, det var då är det så att man kanske jag vet att den till mig. Mannska jag hade den så vatten och hundchef för den. Men... Mm, det är så kommer. Oj, vad jobbigt. Jag får lite vatten på mig. Du den där, de där katterna, jag tror att de tycker att det är bra mycket jobb att få lite vatten på sig vad du gör. Fast ser, och, er... Har du sett en kattsreaktion när yes, du håller hållit yes. för ett, ett badkar? Yes. Mm. i den här världen så har det varit Erik en gång, tycker jag. Jag tycker det ska funka så att jag har redan gjort det här en gång och sen nästa grej. Så jag har, jag har det, jag har mina kunskaper kvar från, eller Lili som helst. Ah, det tror jag, så jag, jag en apa i så fall. Ja. <laughs> det, det kan jag hålla med <laughs> Har du att Du skulle vilja göra Så du kan <laughs> göra som människor Man kan göra det som andra Man, man, hand, man, man kan göra. Man, liksom ja, man, man kan köpa en duschning och bli liksom. Okej okay. okay, <laughs> okay, uh, uh, right, uh, Det är samma sak som när du ser apor i kläder på tv och så vidare. Det fanns en uh, T-reklam för några år sedan. Jag tycker de. <laughs> Grenarna där. De, de, de, de det är inte så de drack det på riktigt de var inte uppklädda. Det var liksom bara för själva filmen. De, de, de gör inte så riktigt. Man <skratt> sträcker sig verkligen dock. Yes. Man kan ju inte tacka för det, att det är verkligen jobbigt att lära sig. Nej, men du, alltså, om jag får ha mina minnen, då är jag ju fullt intelligent som en människa. Men kan du tänka språk nu? Va? Kan du teckenspråk nu? Nej, men man kan ju lära sig. Man kan skriva som APA, kanske. Ja, men jag kan ju skriva. Språk. Men då kommer du få massa press. och kommer du säkert få en turnera. MSN-APA. Eller Facebook-APA blir det väl idag. <laughs> jag känner att det är många som enbart kommer att alltså, prata via sin jävla Facebook och jävla Twitter. Och här, även när man sitter med dem. Så att det skulle funka för dem. Facebook-APOR. Okay. Ja, okej. Okay. Det kanske också har Facebook. Jag har ett facebook... helt nytt begrepp i så fall. Då ska också vara facebook -Apa. Apa. Apa. facebook -Apa. En Facebook-APP. <laughs> ah, ja. <Yeah. laughs> Ja, men det tror jag fan på. Okej, okay, gött, då du nästa grej. Det är faktiskt intressant att alla katter hatar vatten. Mm. Nej, jag, vet, jag har, det finns några som gillar det, men det verkar vara en mm. ganska personlig grej. Ja, jag, det jag har en katt som... Samma... Baser, utan det verkar bara var... Jag har en katt som simmar till andra sidan elven för att jaga mus där. Jaha! <laughs> vi såg honom en massa gånger på andra sidan älven och förstod inte hur han hamnade dit och sen såg jag en gång hur han... Han stod vid vattenkant och så provade. Jag och sen hoppade han jätte långt. <laughs> för att och. inte behöva simma så långt. Ja, och sen simmade han väldigt snabbt. Um, det här som bygger behöver vi ta egentligen. För det vi har gjort. Jag har klagat jättemånga gånger. Det känns så. Wow, wow. Ja, men det var liksom vart man skulle ta vägen om ja, jorden blev inbäddad av sombris. Ja, det är, det, det, jag det, är alltså, det är större delen av temat i liksom alla våra avsnitt. Det rör det där på något sätt. Där väl tar jag lite tycker jag. men Det nämns en gång. Ja, det kanske du nu. Okej, då hoppar vi vidare. Vilken låt du skäms över att du på riktigt diggat. Jag, jag är inte den som riktigt skäms över vilka låtar jag lyssnar på faktiskt. Men... <laughs> <laughs> ja. Nej, jag tror inte jag, nej, alltså jag har. Dr. von Bey. Nej, jag säger aldrig att du har Dr. von Bey-fan. Vi får låta det här gå runt. Jag lyssnade ja. lite på Andy också när jag var 11. Oh, nej. Det är ju då, det är nog länge för. Jag tror att jag har någonting att göra med att lyssnat på som jag efterhand tycker att att jag har så här, oh, nej, Tänk om någon ser mig. Oh. <laughs> ja, nej. nej. Jag lyssnar mycket på internet. E E-type är ju ganska bra Alltså det är inte dåligt på det sättet som det finns Alltså nej. Alltså. Jag gissar det Okej okej okej Min allra första skiva någonsin som jag Köpte det var Westlife Coast to coast det kanske inte är så bra när jag lyssnar på det i efterhand jag Min första skiva jag fick någonsin Var en skiva det var en Elvis julskivan <laughs> <laughs> När fick ja. du den? vilken det är det jag fick jag jag tog det, det, det, det var jätteroligt när det är år liksom. Jag jag fick det faktiskt. Alltså, eh jag jag när jag, alltså, jag jag vet det för alltså, alltså, alltså, alltså, kallt ute Det, det spelar i det, det det säger ingenting det vi bor i Sverige det är kallt nästan hela tiden. Nej nej nej. Men det är kanske någon som bor på nu. Mm. Oh. <laughs> Elvis julig skiva. <laughs> Strandfest med Elvis. Alltså, det äh, kan låta var han körde på när Elvis Christmas ägde Det var, var, var, ja, alltså det var Just då var du första skivat i någonsin. Är du drev Elvis nu? <laughs> jag, jag tog det med mig. Elvis, äh, Christmas, Christmas, uh, Blue Christmas, here comes Santa Claus, I believe. I'll be home for Christmas, old little town of Bethlehem, Santa Claus is back in town, silent night, there will there'll, yeah. there'll be peace in the valley, Santa bring my baby back, it's no secret, streck, what God can do, take my hand precious Lord och white Christmas. Och sen en till med samma grejer. There will be peace in the valley. Det låter som om något en bestämd sheriff skulle kunna yttra sig. Ja, det är jävligt juligt. There will be peace in the valley. This will be a wild Christmas. Jag såg att jag finns med The Last Stand. Jag såg att jag finns med The Last Stand med Arnold Schwarzenegger som spelar sheriff. Nej, är den bra? Eller? Vad har jag ser den? Den är bättre än jag trodde den skulle vara. Uh, vet du, den där uh, jävla uh, Peter Stormer med har en världens weirdaste brytning Som han bryter Nej, nej, för där har konstigt hört honom göra för han, Där har han spelat sig någonstans i New Mexico mm, Ja, jag tror inte det var helt fel Ja, det stämmer nog mm. mm. ja, jag, uh, jag, jag tror det. Arizona kan jag säga någonstans Nej, men i alla fall samma Nej, inte mm. alls samma sak <laughs> um, Men samma han så. Fuck you <laughs> han, <laughs> <laughs> Peter Stormer, jag kan försöka hitta någon klipp när han pratar sen bara inte kapital nu, för det kan inte vara med Men um, han försöker få till någon från av sydstadsbrytning. Fast han, hans vanliga standard Peter Storm så engelska igen redan ofta. Så det låter mest om han aktivt går och driver med dem. Han bara, au, oh, loud. Ja men till så. Och sen väldigt ibland kommer han att säga svenska och så är väldigt, okej, okay, okej. Okay. <laughs> uh, men han, uh, ja, han har till och med någon så här old school så här, Gammal eller revolver eller något sånt Jag minns inte vad hette För jag har en replica sån här mm. En gång i mm. Men den är en gammal ja, Det är någon som klingar i så Han I någon sån här typ film oh, det, Ja det är en um, uh, Smith Wesson ja, Peacemaker 73 Nej det är inte Peacemaker Det var något annat okay. uh, Men han uh, Ja så det var det var ju fint Men där finns en replik När han det hela, det att Han är på riffen i den här staden När de kommer dit Och han står mm. på bara N någon for innan han you skjuter, skjuter någon, så bara, who are you bara, I'm the sheriff I can't say sheriff Och det här är arnold som är ah. sheriff alltså <laughs> ja, Nej uh, ja. det är ja. arnold det är han som har pistolen Nej nej de nej de stormar är lite Nej det är inte han som om det var TV-spel våran näst sista bossen Det händer ah. ah. alltså han är liksom chef för för alla hansmen men han är inte topp. Han, han är inte typ någon typisk sak som en henchman ska inte. Um. Men den, den, den, den, den är helt okej okay i en version med honom. Slap av hon. the killer. Um. <laughs> Slap and snap. <laughs> <The last step. laughs> ja, men det, det är nice att den där släpps, faktiskt. Jag såg fram emot uh -huh. dem, när jag såg att den skulle släppas för... Uh, han heter... Vad fan? Um. Ja, han med? Ray Owens heter ju Swordseries-karaktär där Borel. Åh. Borel. Eh, är när vi. Det mott. Vad sa det? Per Karel. Det är Karel. Det är han Och Ja. Så det det finns så ja, det kan vi. Ja, jättebra. Ächtonte vi har den. Den absoluta huvudrollen i filmen. Det är Aaron Silver. Han spelar state trooper. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Jag vet jag vet inte varför för det blir alltså. Det men uh, no, uh, uh, okay. uh, det är väl både for parents angående. Ja, för moderna. Touching railings, a Burrell. Burrell. Det är helt okej. Jag kommer i alla fall för hur höra till, det skulle vara. Vad heter den så där? The last stand? Ja, the, the, last the last stand. stand. Okay. Last Stand, comma the. Ja. <laughs> Det är väl en uh, <coughs> ordlek på hur det går i hans karriär. Ah. Ja, de tror jag på hela grejen bbc filmen han har Ja, den är det den Nej, han gör inte det You want to say, I'm old I'm too old for this shit California Economy Han säger inte så Men okej, jag tänkte Man skulle kunna köra lite mer Sam Det är det fort George, det är inte Sam Vad säger jag Giorgio. Ah, jävligt. Visste ni att man kan undfly en krokodilsgap genom att trycka tummen i ögat på dem? Detta funkar även på oönskad mosternärhet, kannibaler och efter egen erfarenhet Erik. Så vadå? då någon har alltså en alltså George inte att utan testa det med. Okej. Okay. Men det är ju inte så jävla konstigt att alltså man kan trycka in tummen i ögat på Grev. Alltså jag tror jag tror inte på som helst, jag, så, jag, jag tror utåt det, det större chansen för mig ifrån för att stick inte ögonen upp liksom kanske lite igen. att ögonen ögonen sig öppnar men själva liksom ögonhålan sticker upp lite Ja för jag det är väl lätt det... åtkomligt, lite. Ja. Det... Ja, Men så är, på, så är det på vita här också. Ja. Ja, det är det, väl för, för mig att börja glasa och för man ska se ja, Det nu. goggles. Det är väl, väl mm. lika mm. effektivt att liksom, jag antar jag, typ, sparka i krokodilsgrevet, men det är inte lika lätt att mm. komma. Ja. Well, alltså, jag jag sett mig mer än förmodligen i vatten också benet mm. Benets hastighet saknas ner. Mm. För jag har hört så här att jag väljer. Jag kanske inte är krokodiler, det, men det måste vara. Uh, men om man, det är också en weirdo för till och med om man kör in en penna Precis liksom bakom ögat, precis kanten på ögat På människan Nej, på, <laughs> på <laughs> ja. Då, ser då, då, ja, då, då eh, Semi-incapacitated ett tag Där man kan fly Så man ska alltid med sig en penna när man är ute i en bush Vad händer här? Ska han spotta i? Ja, jag har ingen aning om det bara något. Men okej, okay, uh, det går det förstås. Nej. Uh, nej, alltså, jag, vet, alltså, jag tycker det är samma jag samma sak jag har hört att det är samma sak du hamnar okej, okay, säger Jens, säger du är ute på havet och simmar lite där. Kommer det haj? Det var ingen haj där. Du glömmer haj. Ja, en haj. Men det kommer mot dig. hajbotar ju. Men på löser. Exakt. Visste du, visste du det? Nej. Ja. Så man upp på nusa. På Nej, gör man det när man när det för tillfället gör det. Ja, alltså gör man det när man har bitet tag i den eller ska man liksom Men du hoppar efter när vattnet bara boom. Alltså... nej, ja man måste liksom vara lite man var va, får va, vad händer då? Uh, det är samma sak. Det är väldigt känsligt område för att man hinner i rimligvis fly mm. nosen så alltså jag har svårt att ta på där. Men det är nosen är känsligt område. För den anfaller ju med den biten Den anfaller inte med nosen, den med munnen Ja jo, men alltså, den anfaller med framdelen liksom, med nosen. Jag vet, men då är det framför munnen som för det Det är som om jag skulle liksom, anfalla med skrevet mm. <laughs> Just... Det låter som något att... Jag får se det mm. <laughs> Jag vet att jag ser det i någon fight mm. när du bara ball, uh -huh. <laughs> <Steel dog! laughs> Balls of Fury <laughs> Ja, Balls of Fury, precis Alltså, fast nej, men jag, jag tror att det Men det finns även flera djur som ändå det är en som man är känslig än är Om så... alltså någon slår med på en nosen Så blir jag också lite läsen Det låter som något, typ, något marröspel alltså Slå hajen tre gånger på nosen Så ja. får du hundra liksom pengar <laughs> Jo men det låter liksom som, som Ett ställe som är ganska utsatt för Och Kan du kolla det på det stället? Det är utsatt när den anfaller För det är ganska många som går i slag på nos Det kan man ju tycka <laughs> ja, alltså, Det är ju ett av de första ställan som man slår på, om man slår. Och jag tror så här Jan, att när, när du har en high som får väg mot dig, mm. så har du nog lite annat... Du, du, du panikar lite, gissar jag. Ja. Och då kanske men jag du... tror att det är mycket bättre att liksom se till att svåra på ögonen eller trycka fingret in i ögonen. Det var en i Australien som klarade sig på det sättet. Mm. Mm -hmm. Ja, alltså jag, jag tror att det är nosen jag har hört det hela tiden. Vad gör man om det kommer en björn då? Det, är ju det slår det. inte den på nosen då. Vad gör man om det kommer en björn? Du, du, du ger en tänna och säger här. Ska vi leta upp för krokodil. Vem är det mäktigare än svärdet? Men inte det än björnen? Mm, nej. Uh, av att döma av alla tackarna filmer har sett så... Picknickkorgar brukar bli det, ja. mm. Mm. Men varför anfaller björnar människor? De ja, vill I ha hånen. <laughs> oh, <fördomarna. laughs> är det rasistiskt? Nej, det är inte så rasistiskt. Man, det är roligt. Man ska för. slå enligt någon... Vänta, nu har Jens kollat upp här. Enligt någon... Hi expert som har skrivit på SCT så ska man slå en hårt på nosen, försöka peta den i ögonen det är samma där, och riva i hjärnan. Mm. När ska allt det här hända? Det så här. Alltså, jag antar liksom när man har fått in det här greppet, ja. Ja, det där, <laughs> klassiska brottare brottaregrepp Man lägger framstupa sidvägen Ja, klassiska hajbrottaregrepp Man har dragit ut den på stranden och har den där ja. plasken eller så. Men alltså, vi säger att hajen har redan bitit tag i mig Den sitter och försöker såga i tur mig I sina tänder Ja, men då, då får du ju bara göra den här all och men det är ju en richorund, det jag tänker på då. Nej, det är du den. Jag tänker på att säga: Som en haj så kör du en richorund. Vad är en richorund? Richorund är ju lite grann så här: Kan det vara den här grejen att du typ låter sträcka på dig och sen så tar du handen runt? Jag har fått det förklarat av min far, han fick det förklarat av sin far. <kör> jag tror det händer ganska ofta i, i sammanhanget när två killar har sex, så att säga. Okay. Där ena. Förstår du vad menar? Jag tror du kan förklara mer. Jag bara fatta, men förklarar. Right. En står bak, bakom den andra. Varför är det andra? Well, du förstår vad jag ska <hör> <hör> <hör> två människor. älskar varandra vara den andra? Hur, hur gammal var den där han fick ta det? Alltså, där, där var ju liksom tidigare i dag. <laughs> <laughs> hur är det inte? Nej, ja, men okej. Okay. Så morgonen så snackar vi om... Jag <laughs> ska <så laughs> var... <laughs> tala tak. Tak. Erik talar som en uh... avsex. <laughs> <laughs> ja, men det handlar ju om det då. Så det är ena, ena killen... Um, a reach around. Man stackar Alltså reach type stackar. Around. around. Around. Så att menar han som liksom håller på där och har det. så... Han vill att han ska också. Så han Kör inte handen där så tagit någonting alltinga. Reach Jag tror att man jag ska köra så kreativ. Det är det jag är det jag Det är inte det jag menar. Det är inte jag menar. Det är det jag är inte det här är jag menar. jag menar. köra är inte det jag menar. Det är inte det jag menar. Det är inte det jag menar. Det är inte jag jag menar. Det är inte det jag menar. jag high uh, nosen, sen den. Och sen ordet yeah. yeah, right. med Björn Reach men Björn menar jag <laughs> <laughs> Eller bara Yes Men framförallt Yes, men är du djuren yes då? Jag menar bandet <laughs> <laughs> Vad gör man med, om en flock yes kommer att anfalla Till många är det bandet Reach around. <laughs> so, when in doubt, Reach around är bästa försvaret. Jag är speciellt men för Guds skull, jag vill väl ta det jag vill leva från föräldrar till självkasslistenare, vars ah, ungar har spinnat i en skanning och försökt göra en massa björnar Reach around. Jag ska få skriva en graphic nästa vecka också. Ja, det är kul. Vill vidare till nästa? Visste ni att fler mänskligdörr i åsnerelaterade olyckor än flygkrascher? Det var för något mm. source. Om ja, jag har ingen beskrivning. Men. Vad ska vi bli på ute? han får stå för det. Han, ja, han får fan stå över. Uh, men uh, ja, det kan jag tänka mig. Det betyder, med, det betyder för... att det är liksom det, det är en del flyplanbaryer som kanske det är väl 3, 4, 5 stycken. Måste du ha. Ja, men alltså, ja, alltså, ja, det ja Hur många om. Och då är det ju upp mot tusen perser i alla fall. Ja. Det finns ja, det det, kan man, ju ser väldigt många Ås Det är ju många på många Ås nu ja. husen också. Men jag tror att de är ganska aggressiva inom Åsnod. Läsa sig vissa att det finns massor av donkey-shows gone wrong. Ja men inte över tusen Vet <laughs> jag <laughs> det kan Vi kan vara till en och samma år som liksom har blivit till Tokyo och gå till <laughs> Dots, ja, en gött som är liksom en legend i byn att ah gå inte upp i skogen för jag ska se jag ska se nej men det är Mexiko har jag att gött med mig Donkey. Oh, det Donkey of gäll. death. Yes, vill kolla, så vi du läser upp det på lite sätt som du kan. Death is. La burro de la muerte. El burro de la muerte. <laughs> de la muerte. <laughs> ja, det låter ju bra. Det som... Ja, men alltså det kan ju vara något sånt. Men jag vet inte. Så alltså, sen är såhär... Folk är ju, alltså, det finns väl när man, när man åker man flygplan. Det är ju, uh, det är massa saker, det finns massa folk som jobbar med att hålla koll på allting, på vädret, på allt vill kolla sig om det många gånger. Någon jävla bonde någonstans som håller på med sin åsnö. Jag, men, jag menar inte håller på så, men man har sin åsnö. Han håller koll på den. Nej men alltså, jag tr man tror tr inte att man är mer relaxed. keeping an eye on that pan ass for a long time. <laughs> jag, tänkte, jag, jag tänkte mer att man kanske är mer relaxed kring en jävla åsnö man är när man ska kolla ett så här, flygplan. det kanske någonting händer. Åsen och Åsnämmet då? <laughs> ja, jag är inte, vissa är mer spännande än andra kring åsnämmet. <laughs> ja, men jag tror mer på det här det är att man... Det, det, men det är när man har, det därför liksom man brukar säga att det de flesta olyckor händer ju när man är hemma. Man är relaxt. Inte ens oss nu kanske, det Eller apparently. Alltså det men jag tror att liksom det är större chans när man är lite på vakt och lite folk är alltså, Speciellt när du har vilket så random flyg som helst Det är en liten flygplats men så säkert att Det är på 15 dash som kallar Allt går som det ska med det här planet Hur många är det, säger att Oskar flyttar till Mexiko Och har en åsnefarm De la muerte Eller <laughs> åsnefarm De la muerte Eller <laughs> Rancho de la muerte, ja, de la muerte de la. Men tr tror du att uh, men alltså Det är inte så att han har 15 bärs Som hjälper honom att hålla koll på att ingenting händer Det kanske gör alltså, Det är kanske är en väldigt framstående odlare. Oh, man glömde råsnor <laughs> Men jag tror inte ja. det är ganska lätt att saker kan gå Nej men jag förstår Jag, jag sa det är i det sammanhang Men jag skulle vilja veta Lite mer om det där Jag skulle vilja veta vilket Jag kallar Don't be related death Du <laughs> googlar det ja, ja. Nu kommer jag komma in på best gore eller något sånt. <laughs> Kommer det från en sida Med en massa Uh, så <laughs> en totally legit, rare piece of video. Ah, ja. Alltså, Google fattar ju direkt vad jag menar när jag bara skrev Donkey och sen R. Så bara, related death by year. <laughs> Va? Ja. På riktigt? Ja. <laughs> uh, ja, men... Praktiskt. Någonting måste det finnas, ska man ju tycka. Men, alltså... Rent praktiskt, hur går en sån död till? Det är det vi ska vara lärar. Ja, men spekulera lite. Jag well, tror so, så här. det ligger... Och so <laughs> <Sen laughs> så är det insane utanför Det är ett här utanför Ja, men of course vi, Folk kör in med bilar Åh ah, Så det är en så. Jag ah, jag jag är... Just det, såklart Men jag vet att du jag... inte är lika fascinerad Nej nu har det varit skittråkigt Det förstörde allting I, Tänk tänkte att ligger i sängen där och, och växer av det här ljudet Det här är säng som heter Det kanske yeah. <laughs> en dumbstep åsna vad det vetar heller det ju alltså, heller, heller utan jävla det, det, fan det här alltså fan vetar <laughs> Donkey donkey donkey <laughs> Du <skratt> vaknade <Ostan> i shrek. <skratt> i Murphy, det vaknade när <skratt> <story. skratt> ah, Murphy du den jag åsna. Står bara upp Ja, men då om Murphy såg jag Snuppen i Hollywood. Ja, ah, jag såg honom den, så. <skratt> Alltså vilken Axlefold. Inte ett film. Alltså, det är verkligen ingenting som alltså, går Det är verkligen så geningen som det går. Alltså, det är... ingenting tycker ut förutom som soundtracket förutom Rikt, ser... riktigt bra. <skratt> det är det direkt vad najsa oddje. Jag vill ha han han <hums> nej. Uh, ja. yeah. Jag gillar inte det inte ändå. Min favoritgrej med honom är tredje filmen han gjorde Super Lix jag då mega som har inbyggd mikro och radio och allt möjligt. Och så skjuter han och helt plötsligt kommer någon låta på så Det är så Ja, det så ser alla de är inte bra men ser den så. Det var nånting med ås när det en som filmade. Det var nånting med fotokamera eller blixten han gjorde. Och han sprängde Åsnan. Oh, ja, den med Edison. När han skulle ja. visa hur farligt det var med Teslas version av el. Mm. Så han kopplade elen till Åsna och så eldade upp Åsna. Ja, och så tog han en bild. Så han fick en bild där Åsna koderade. <laughs> ja. <laughs> nu, det här kunde man göra med Edisons el också. Mm. <laughs> uh, Okej. Okay. Visste ni att ett bosniskt par kom på varandra med att vara otrogna på virtuella chattrum <slivet> Bara att det var med varandra? <gör> Nej men jag tror att jag gissar att det står inte Alltså Georgius förklaringar är inte liksom Vi får inte alla sources alla fakta på det Men jag gissar att jag antar att det, det, det, det, uh, det är klart vad som hänt Du måste ha Det var snart måste de ha varit utklädda? man på varandra med vårt med varandra Ja de ja, var det kanske. Nej, ja, men de tänkte att de kanske hade en så. chatt. Ja, du då är då. Alltså det måste vara. <laughs> ja, de det känns väldigt katolsk där, så jag bara väntar lite. Men jag känner igen. <laughs> <laughs> Vänta, vad oh, <fas>, satt? Du! <laughs> wow. Det är jag. Alltså frågan är vem som. Jag bara antar, jag är inte helt säker, Det står inte Jag gissar att det förhållandet inte höll i längden efter det. Här. Men man fick inte det kanske någon sån vecka klockan. Ja, eller? kanske. Men ingen av dem var ju speciellt så här, lyckliga. De hittade till varandra ändå. Även <laughs> om de hittade lite tillbaka varandra. Exakt. På ett sätt. På något sätt en fin. låter det som något som skulle kunna förekomma i en romantisk komedi här. Mm. Ja, som den där You've got mail ah. Mail eller mail? You've mm, got mail <laughs> <laughs> uh, Even Tom Hanks och Meg Ryan yes. De mailar varandra en massa Fast de, tycker, de känner varandra på riktigt också Jag tror de äger bokaffär i vårt två uh, Och uh, de hatar varandra ja. ja alltså. som fan mm. Men sen så hinner de bli lite kär i varandra tror jag. Alltså i IRL Samtidigt snabbt snackar vi i mejl hela tiden och sen liksom visst att det är samma och så löser det sig och alla, alla, alla vore bra. Ja. Tills han skickas över rymden i på 13. Hon blir förkyld. För Hon blir efterbliven och springer. Ja, ja sen, sen, sen han är han gay och får age och sen, äh, även han, sen han... åker hans son iväg till andra världskriget också. Och så, så blir han en ny Just det. Så blir han gammal. Nej, han blir inte gammal. Han dör inte. <laughs> Till slut kommer det slutar med Åsnan. Jag tror att Tom Hanks har väldigt få åsnan filmer. Det känns inte riktigt som någon grej. Ah, jag skulle vilja skriva en liten short story om liksom, när man bara blandar ihop alla och försöker få ihop en, en, en liksom, sammanhängande historia av alla Tom Hanks filmer. Jag skulle vilja göra en sån. Jag tror om, så här. så här Kolla tillbaka på Mel Gibsons Samuel Larks. Med det man vet om honom nu. Vad kolder man kan. Okej, okay, men det fanns här. Liksom, här. Uh, ja, men uh, Jag tar mig. Vad han nyss? Sen, sen är jag också på väg i Paris och springer runt och letar efter. Uh, vad fan är det? Mm. Jag tänkte, det är Winx i Sen är ni i Vatikanen. Uh, Vatikanen också. Den kommer inte gå bättre. Boken är skit ja, Boken är skit bra. Angelsny. Terminal. Team. Terminal, yeah. den är bra. Han är rysk. Inte ryskigt, inte. Nej, han är en påhittad Han är en påhittad land Bara för att ingen skulle bli arg jag antar. Nej. Uh, Och sen Vad har han mer gjort? Han har ju även varit uh, Ja, han hade en hund vet <laughs> Som inte <laughs> gillade Som sen dog Air Aha, Nej uh, <laughs> Ja mm. Tom Hanks Air uh, Nej, han hade uh, Turner Hooch Oj, det är han Det är han Ingen uppföljer er Vilket är lite vrid mm. uh, Han var med Big Då han var en liten pojke Som blev gammal Ja, det var den jag menar Men ah. Ah, det är okay. inte riktigt minare Nej, jag förstår att det är det. nej, okej. Skit i skjut Hanks. Mean max. är en mile. Det en mile. Ja, Vi tar en sista <laughs> då. Den sista filmen tar med Tom Hanks. Nej, den sista... Körsäkta i som Eller uh, Georgiou-frågor. <laughs> uh, go! Go! Visste ni att det finns en sport som kallas Bonsai Skydiving? Du slänger ut fallskärmen och hoppar efter. Varför just Bonsai? Bälle låter Bonsai! Varför inte försöka, eller, ja, varför eller varför inte, en som hoppar ut och säger Me! <laughs> Ska man försöka få tag i Farsham? Det är tanken, annars dör man. Ah. Då är det mer självmord i försök. Var det är en Farsham? Jag har inte en eventuell i luften. <laughs> det får två två hoppar en, en fargen, fargen. Tre hoppar efter. <laughs> slåss, slåss, slåss. Det är, här, det är en Farsham, alla får sin kniv. Det är svärd. <laughs> och, sen slåss de i luften tills Alltså, det här kan bli en film Det här blir som uh, uh, The Running Man alltså, but... oh, The Falling Man <laughs> the falling, the falling, <laughs> falling Down 2 <laughs> falling, falling Down 2 yeah. uh, Falling Douglas. Down 2 yeah. the, the Swords yeah. <laughs> And <laughs> And Michael later's. Douglas som har tröttnat på allting igen mm. och letar efter den där riktiga kicken Är det Robert var med igen? de Ja, oh, de slåss vi behöver inte det, Tom Hanks. Tom Hanks eller... Uh, Carlos han? Estres. Carlos Estres. <laughs> Michael... Vad är han heter? Charlie Sheen heter Charlie Sheen? Men det är så Carlos Estres. Det är ju han. Carlos. Jag försöker inte för det så här. Det verkar vara väldigt korkad. Det måste vara ändå ganska många många. <laughs> vi vet hur många... Jag bara antar an, antal banzai skydiving relaterade olyckor. Det är fler än... Alltså, det nej, nej, jag tror inte. inte Nej, jag tror att det sker ungefär En till två stycken bandsar i skydiving per, per tio år ja. Och jag tror att det är samma snubbe som jag ja. Förr eller senare så har han hoppat en gång för mycket Och då han dö Då det, är det slut med den Nej, det är rätt kort kärd, egentligen. Alltså. Mm. Kan man överleva i alla fall Ja, det, Jag tror att det, om man landar rätt så kan man göra det Fast jag tror att de går bra sen nej, nej, man kan klara sig alltså för jag vill tala om en vän till mig, så han är en bekant som försökt ta livet av sig Från... Från uh, bodde typ 6 våningar upp eller sådär Och det räckte tydligen inte alls får jag väl gjort? Så istället nu han har han förlamat och har ont hela tiden själv. så det, det är bra jag Så att du menar, ja, man ska planera i sånt där ja, Det är tydligen, vad är det, 46 våningar Jag har ju kollat Tårtrud precis Där är... Uh, yeah, spoiler... Uh. <laughs> jag tror inte någon här vet vad vi har kollat okay. Uh, I fjärde säsongen yes. så är det ingen som dör Det går ut på att nå någonting händer så att ingen på planeten dör bara Och det låter kanske trevligt problemet är att du dör fortfarande. inte Folk fortfarande, fortfarande Nej det gör klart. Ja. men även saker, säg säger du visste, det ingen, visste man typ inte riktigt uh... När man känner fortfarande smärta så om du får en hjärtattack så ja, ja. Du lever igenom den men du känner den och det det du fortsätter har. att ha en tom ja, Men man kan inte dö även om man hoppar från. Nej, och det, och då var det något så inslag som skulle vara om att ja men om man hoppar från 46 våningen så liksom, då tappar man medvetandet typ och då nej men eller jag, jag tror man, jag tror just, just, just att man skulle stäckan. vara man skulle vara det skulle vara det var så pass högt ja. att det man det som finns på bara bitar så det finns ingenting som kan leva fast det stämmer mm. inte för man ser tidigare i just säger att det är någon som bostadligt talat är bara den det ryggrad det lite övergången han lever. För. Ja, de skär av huvudet och han blinkar fortfarande. Ja. <här> så det är det en jobbig sits. Uh, Banske ska ju det absolut bra grej dagen mm. Men jag vet inte, för jag att de, de, de läker väl också? Eller alltså, de så de, att de, de är fast där i det de var? Eller? Nej, nej, de, de, de, de läker. Ja, men det är bra okej okay. okay, då. Så från ögonen och ryggraden så kommer det växa fram en kropp? Nej, nej, nej. In, inte, alltså, nej in, inom, alltså, jag tror Det som kan läka... Är sånt som har lägt i vanlig fall också mm. uh, Inte så här Att <laughs> du Är bara ett par hörkollegare uh, ja. det, det är en bra Bra, det är sån, bra serie ja, Den är, det är, det är väldigt obehaglig Speciellt när jag tänker på att det låter jättebra varje gång jag beskriver den där handlingen Det, bra, det låter jättejobbigt då. Jag funderar på lite mm. Jag tänkte liksom, jag tror vad, vad de räknar på typ, inom loppet av Hur lång tid skulle det ta Nej, Jag kommer inte ihåg men, men, men det var inte lång tid, inte lång tid. Alltså hur många dör varje år Men det är ju färre jag... alltså, Det skulle ta skulle ska... vara några år sedan skulle det Nej det var inte ens några år, det var typ ett halvår tror jag, fast. Mm. Innan det är för mycket folk kunde existera på planeten då mm. Om mm. ingen no. dör Vad händer då? Well, uh, det vet jag inte för det är inte riktigt. produktiv Maten tar slut alltså... Det finns inte plats mm. Man får fler... särka att det kommer överleva Nej men det är som en grej, nej, nej. nej men Alla, alla överlever, överlever. <laughs> oh, oh, oh. Men Då behöver man ju inte äta men man är ju ett är det är så att du, ja. du kommer du kommer svälta ihjäl utan att du får dö bara. Du dör inte alltså. Du dör, dör. inte. Det är svält är en del men då. Du, svälter, ihjäl, du svälter typ du kommer till kommer bortom den grejen. Grej. Ja. Alltså ja, det kan jag säga. Men samma sak, samma sak som när som jag håller på med att säga. Alltså alltså det är, alltså det är liksom du får tänka dig så här du eh uh, aldrig jobbar när man när jag nämner på svält är ihäl eller törst är ihäl vad det är. och bortom vad man egentligen klarar av utan att dö egentligen kommer man folk för uppleva som väl då för att de de kan inte dö bara. Men blir man så svag som man blir när man är såld. Ja, yep, det blir man. Mm. så alla skulle i den här där skulle alla bara liksom ligga och vara alla skulle ligga och vina bara. Ja. Eller typ den är det skulle typ se mig bara ligga där och inte kunna göra någonting då lite så. Det är. förmodligen för planeten bara. Eller tills, typ kroppen är och ramlar isär, för det är typ klappar när boxar där landar i så här bara så går så där går. Det är så de blir äldre då dör de till slut också eller blir de bara alltså, så är det bara ni... ja, någon... så men, äh, äh, så det bara jag så är bara så typ inte dör så det inte riktigt hur är det bara med... att man inte dör så är inte dör så man inte det bara så inte dör så är det så är det bara så inte dör så är det är det är det bara så är det det är jorden, ja, det alltså skulle kunna se spelar spelare mest i USA. Ah, men det är i Wales men. Ja, ah, mest, mest i USA i hela världen så det är jag bygger. Um, länge, vi måste har nu startat nu över en timme. Men det är jättesvårt att säga nu för att det blir hur många köpa den här? på det. Alltså ja, väldigt länge. Jag tror det vi Okej fucking I. Jag tror vi gör det här skulle bara nämna en par ger till vi uh, uh, mm. kör sure Golden Age Men det ni kan vi prata den nästa veckan jag. Huh? Mm. Mer detaljer på det. We will cross that bridge when we get to it. Um, jag tänkte en annan grej: att om det finns människor som är i band och uh, vill att deras låtar ska. Ja, vi kan kanske lägga i pausen eller alltid efter avsnitten okay. Så so, uh, maila oss: skargast.gmail.com. Uh, vi vill ha en kärlekspläma så so kan ni skicka in det till samma adress Så kommer vi lösa det. Vi, som mycket som någon, men, uh, Dr. Love! Dr. Love! och jag uh, har sagt det. In, uh... Nummer 40. 40, så jag vill jättegärna hålla dem inom om... Vad vet du, vad det för... Nummer 40 blir alltså den... Eh, första, va? Allt svårt. Okej. Okay. Att, att, äh, ja, ah, men okej, okay, fair enough. Så då vill jag gärna ha in dem senast... Eh, ja, helst, alltså veckan innan på onsdagen, tycker jag. Så ja. alltså, vad blir för datum då? Eh, 28. 28 vill jag senast ha in alla de här, då, så att jag ska kunna... Vår expert måste ge en kyrke kan inte bara. Han, kan... han måste ja. göra en diagnos. Ja, en diagnos. Mm. Han är, han är, han är, han är det den är en det, det, här, det här kommer, vi kommer hjälpa. För det kommer förändra liv. Mm. Mer än vad ni har gjort. Ändra och förstöra. Att förstöra är också ett förändra. Okej. Det är vårt skäckkast. Jag heter Erik. Jag heter Oskar. Nina. Jens. S -s -s den, L -l Lite mer. Papp, pop. Pop. Pop. So, um, oh.